Idag så kör vi en liten specialare Eftersom att vi spelar in där Och klockan är just nu 19.46 Det är en timme till matchstart mellan Bayern Juventus Och vad har vi för förväntningar på den matchen, Filip? Att det kan bli en av de mest spännande matcherna På länge I alla fall i Champions League Om jag jämför med dagens Andreas, vad har du för förväntningar på den matchen? Ja, samma Utgångsläget är väldigt eh, öppet eh, Bara om vi känner med sig två ballar i. Bortomål är med sig och um, Juventus kommer nog uh, uh, uh, behöva spela ett spel som bara München kanske inte det så vana vid att möta i, i Bundesliga och sådär. Så där. Uh, so det uh, ska bli intressant att se hur de uh, kan möta detta. Ett uh, uttag i Champions League skulle vara otroligt dystert för Bayern och framförallt kanske Pep Guardiola eller, eller vad säger du Filip? Jo men absolut, Bayern har ju liksom alltid målsättningen och i alla fall ta sig till final och helst vinna den också och jag tror ju inte att det kommer bli något uttag. Men, men det kommer definitivt bli en tuff match och jag tror inte att man vinner med, med några 5-0 det får liksom som det blir mot Bayern. Då ställer jag två frågor till er båda dels, vad slut, eller går Bayern vidare och två, vad slutar matchen? Vi kan börja med dig Filip Okej, då säger jag att jag och Bayern München går vidare och jag säger att resultatet blir 1-1 faktiskt. Andreas? Skulle säga precis samma? <skratt> det får du göra också. <skratt> om du vill Nej, då säger jag 2-2 och så blir det. Oj! Strafflinje. Och så sitter den. Du säger, Lewandowski drar den i tryss Och så åker Bayern Och man höra från den <skratt> gamla kluschen att Tyskland att vi alltid vinner och straffar? Ja, tveksam. tveksamt. Jag tror att man går vidare och att de nu med 3-1. Vi kommer, inom några timmar kommer jag och Filip smera upp den här matchen så det blir en lite specialare den här veckan. Yes, då sitter vi här efter Bayern München Juventus som har varit minst sagt en, en intensiv match med, med många ansikten. Eller, eller vad säger du Filip? Det kan man väl lugnt säga. Det är svårt att och riktigt säger vad det var som hände egentligen. Nej, det, verkligen. Det var alltså den inledningen med det stora misstaget. Det som inte får sker sker direkt. Exakt, så man ju att, att Bayern ändå ska komma, komma igång och och börja spela sitt spel och, och få till en kvittering. men så blir det lärde ju inte. Nej, men och, alltså jag det var verkligen så här jag kunde inte jag kunde inte ens vara arg. Det var, det handlade bara om det var liksom den här suck Mm. Ska, det, ska, det vara, ska det vara så här igen liksom uh, ja men precis och det, det kändes som att och när 2-0 kom, vilket var ett otroligt fint fotbollsmål då, ja, då börjar ju Barça och Real-vibbarna komma tänker man att nu, framförallt Real-vibbarna nu kommer det i väg ja, vi var ju fyra stycken som satt här och alla var ju rörande överens om att om att när 2-0 kom så var det slutet liksom Samtidigt hade man ju hela tiden i, i baktankan att om det är något lag som kan greja detta så är det ju Bayern. roligt så tänkte inte jag. Antar du? Nej, jag kände, vid två 0 så kände jag att det här, det kändes så jäkla uppgivet. Ja. Eh, måste jag säga. För att jag tyckte att det såg så otroligt uddlöst ut. Ja, man känner inte alls igen Byron, Definitivt inte. Nej, och... Sen gjorde vi juventus det, det bra, liksom. De gjorde den här Mainz-grejen. Mainz Backa hem och stå med åtta man och sen bara kontra och täcka centralt. Exakt. Och sen, eh. man får väl säga, både 1-0 var ju rent turmål. Och 2-0 kan man väl också säga att det är ett sånt mål. Det är liksom ett på hundra gånger att det, det kan ske mot ett lag som Bayern. Ja, på det sättet, ja. Men det är, alltså... Man undrar ju liksom, är det ett 0 målet som är så otroligt slarvigt? Alltså, det är ju... Det, det, det kändes verkligen som att det, är en, det var en väldigt konstig grej liksom. Men det var typiskt att det skedde i den här matchen. Ja, men precis. Uh, man var ju lite så att, att Juventus skulle gå och få ett få tidigt mål och sen backa hem. Och, och så får man det i målet. Så då känner man ju att... Ja, det kändes jäkligt surt. har inte gjort någon större Bayern-sympatis Men det är klart att man håller på dem i Europa och... Uh, Ja, det kändes ju faktiskt natt nattsvart i början. Men äh, saker och ting skulle ju faktiskt förändras. Absolut. Alltså, jag, när jag kände så här, nu kommer liksom trean. För att ja. det, det kändes som att den, den hängde i luften. I eh, alla fall i första halvlek. andra halvlek så kändes det som att Bayern hade kontroll på det. Men jag kände liksom aldrig att Bayern skulle redisera. För jag tyckte att istället för att göra den här liksom klassiska att man ändå försöker jobba så blev Bayern otroligt snabbt stressad och började ta sådana konstiga avslut och liksom jobbade inte in bollen överhuvudtaget utan det var Vidal som köpte in skott från 30 meter och och Renor andra liksom. Precis. det var det var alltså det var inte från i slutet av matchen man börjar känna igen Bayern igen. Det var ju en fuktan så kan jag tycka. Men... Alltså den som stod ut för mig är ju Douglas Costa i Bayern. Ja. Det han han vände ju matchen på egen hand mer eller mindre. Sen kan man ju fråga sig liksom hur Pep hade tänkt med uppställningen från början. Alltså det lag som man skickade in på banan var ju... Jag vet inte, det, var ju, det känns helt fel. Alonso kändes precis så där gammal som han kändes förra året mot Barcelona. Det känns som att det går så sakta helt plötsligt. Ja. Dominant i Bundesliga, men liksom när det kommer till de här matcherna så går det, det hänger han inte med. Liksom. Nej, det var inte mycket som stämde då. Och ändå så så slutade det som det gjorde. Ja, hur kände du? Var du liksom inställd på att de skulle klara det här? För att när, när klockan tickade där mot slutet så, nej. Äh. Det är faktiskt ganska kul för då gjorde de ett, två, de reducerade. Och man kände att nu har ju Bayern liksom ändå en psykologisk övertag för ett mål till och det är förlängning. Och det roliga var att precis i samma anfall som 2-2 kom så sa jag att jag har, jag vet inte varför, men jag har en känsla av att Bayern kommer göra mål. Och så kom målet, 2-2. Alltså det som slog mig var just vid bolltappet. När det mm. sker eh, inför det andra mål. Det är Evra som tappar bollen. Så kände jag nu kan det komma. För det är precis ett sånt läge som det blir mål vid. När man tappar bollen i ett helt onödigt läge. Han, Evra behöver ju inte tappa bollen där. Tapparen går ut till komman som får in ett inlägg och vem dyker inte upp om, om Thomas Müller? Ja, det är men då ska igen. Ja, och sen så, sen så känns det som att eh, Pep Gör otroligt liksom, vassa byten Men det beror ju på att de, de är Så pass dåliga innan Tiago alltså, Tiago kommer in och jag mån i förlängningen Koman kommer in och ändå sätter fart På sin kant mm. Och vem var det tredje bytet nu då? Det var ju Benatia som gick ut för Just det, Bernatia som kom in. Det, det, det vet jag inte riktigt Men, ja, men, men... Bernatia var inte stabil För fem år i den första halvleken. Ja, men det var väl ingen skada kan jag tänka mig utan det var väl skent ja, ja, det måste det ha varit för att egentligen så behövs ju han, det såg man ju verkligen här på de sista minuterna att en, en Bayern hade problem med de långa höga bollarna yes. alltså, de fick dock, det är inte så att Juventus de har ju chanser, de är hur nära som helst att få in en trea ja, men Jag tänkte också på det, jag gör jätte gör jättefina räddningar mot slutet och det hade ju kunnat bli en avslutning exakt och då hade jag varit klart mer uppjagad just nu jag än var jag faktiskt där men nej äh, de, alltså de kom ju undan med, med blotta förskräckelsen för att använda den gamla klyschan mm. det är en helt otrolig match ja det är en otrolig utveckling på matchen alltså det är nog få jag jag sa 3-1 inför matchen men då tänkte jag att Bayern leder med 3-0 eh, och att man kanske släpper in ett mål mot slutet när man är lite trötta det här var ju ja det, det var oväntat får man säga Ja, jag tänkte ju 1-1. Jag tänkte att det är en ganska så pigg öppning och sen så stängs matchen allt med liksom. Att Bayern nöjer sig med det resultatet i Juventus kommer att ha problem liksom, på Allians Arena och inte för tidigt så mycket. Men uh, istället sätter ju Juventus all fart från början och ja, det är otroligt Men... att Bayern lyckas vända och vinna. För, Förstår vad den här om Bayern hade torska, vad Guardiola hade hamnat i för situation? Ja, ja, han hade ju fått så fruktansvärt mycket skit. Frågade du om hennes hade fått avsluta säsongen? Jag tänkte faktiskt också på det. Det hade inte varit omöjligt att en kylhetta hade fått kliva in. Eller någon annan som är kortestarsättare. Jag vet inte vem det skulle vara. Äh, nej, jag hade en på Twitter, Joel Torisson tror han heter. Han skrev, är det dags för Mattias Sammer att avsluta säsongen? Och det hade ju inte alls känts omöjligt. Dels för att Bayern gärna vill på liksom Guardiola kommer vara den första tränaren tror jag någonsin i Bayerns historia som, som lämnar eh, utan att Bayern har tagit själva beslutet, alltså nu, Bayern hade haft möjligheten att faktiskt ta det faktiska beslutet om att gå från Guardiola inte tvärtom uh. så att nej det, var ju, det, hade ju, det hade ju blivit otroligt mycket liksom, skriverier med tanke på hur Guardiola, hur pressad han har varit och hur uttågen i Champions League tidigare sett ut och det här var på bli. Återupp, äh, återigen en upprepning. Liksom. Ja, Och sker den i åttondelsfinalen. Det var så något jag satt och tänkt på. Nu är Juventus kanske en av de tuffaste rätten man kunde få. om att åka ut i åttondelsfinalen som Bayern det är liksom, det får inte ske. Nej, det är ju semifinalen i minimum som Thomas Müller sa. Liksom. Precis. Det är vad folk förväntar sig. Men eh, det de kan ta med sig är ju den här fantastiska, det, det var ju en omvänd situation Från Turin, det var ju Bayern som växte efter 60 minuter Och, och Juventus hade det första liksom. Ja, och det är ju så Men... fruktansvärt häftigt Att första är Turin Bayern leder om 2-0, Juventus hämtar upp i andra halvleken Och sen nåt färtom. Ja, verkligen Och nu, nu får de ju med sig Det här svunget, liksom. resten in Det här kommer ju kunna leva De kommer ju kunna leva länge på den här Om man säger så, det blir fest ikväll liksom. Exakt, det känns som att de behöver det men vad, vad tror du vi har vad tror du vi har binda framöver? Jag svarar på. det. det ska bli otroligt intressant att se vem man får i i kvartsfinalen nu. får man inte det känns som att Barcelona där är det ju alltså jag jag tycker ju att Real Madrid känns som en jättengångbar lottning. Mm, egentligen känns väl alla lag förutom Barcelona som ja. är ganska okej. Okay. Inte Wolfsburg helst så är tysk intresse. Men det här var kul om de fick något. Något annat kan vara Benfica, jag vet inte. Ja, ja, exakt. Något sånt där. Men samtidigt, de har ju haft problem. De har ju Porto förra året och höll på att schabla bort det. Men... Ja. Nej. Men det är, som sagt, en obeskrivlig eh, kväll. Det får man säga. Äh, och en tysk fotboll på den stora vinnaren. Verkligen, och... Ja, jag vet inte som sagt vad, vad, vad, vad ska man, ja, Jag vet inte hur man ska avsluta det På bästa sätt Det, ja, det är svårt att, att bara... sätta känslor för det faktiskt Ja, man behöver nog lite mer tid Men det var fantastiskt det var fantastisk fotbollsmatch ja. Kul att få uppleva liksom Även om man inte var på plats Jag sprang omkring som en dåre hemma så att, jag äh... tänker jag. sagt, jag har inga sådana stora Känslor för Bayern direkt Men vi äh, tysk laget Jag är ju en och så. Det är klart att man glädjer med detta det gick ju från att som många twittrar om liksom Från att det var gravstenar som skulle vara på rubriken Till att det kommer vara Kung Pepp liksom, ja, nu... Jag tänkte Kate Vår kära medlem som inte är med i det här avsnittet gjorde du Väldigt bra ifrån sig på Twitter denna kväll Ja hon var högst aktiv Och stort krädd Till Niklas Jarlind också som träffade in Att det skulle sluta 4-2 När det stod 2-0 till eventus Ja det är starkt, ja, det är starkt. Nej, det blir oerhört intressant att säga. Jag tror att rubriken i kommer att vara idel positiva trots att insatsen i sig inte var felfri. Nej, men det tror jag. Alltså, alltså bara det här att man vänder vänder sådana här underläge det är en av två mål mot, mot Juventus som är, som är defensiv liksom. och sen så i förlängningen så väktar man med två mål. Och det är ju två väldigt snygga mål också. Oj oh, ja. Alltså jag så... tycker Thiagos mål är ju en alltså egentligen så är ju alla mål ju rätt liksom rätt bra fotbollsmål liksom mm. eh, men ja, jag vet inte som sagt, det, känslan är det, idag i alla fall så saknades det ett riktigt rivjärn en FN Berg på mitten liksom som hade haft attityden nog, för det känns lite som att när Bayern ligger de, de mentalt kan tappa otroligt snabbt alltså ja, nej men definitivt det, det var som sagt, det var inte det var ju ingen bra insats från Bayern egentligen utan det var ju det var ju med lite tur man lyckades vända sen i andra eller i rätt sagt, i förlängningen så, så kan man visa fram liksom, och det är väl mycket psykologiskt övertag just att man har vänt och man går in och, och får in det här 3 för målet Och sen så är det lite turligt att Koeman går helt på egen hand och, och sätter in fyran också. Ja, ni kommer två sådana där smällar inom lopp. Vad var det? Två-tre minuter mellan Levandowski och Kåman, nej eh, Tiago och Koemans mål va? Nej men precis, det var ju mål. Och dessutom så liksom Juventus var tre minuter från att ta sig vidare. Exakt. De gav ju verkligen inte uppe heller trots att de var där och under två bollar utan de gjorde på och <skratt> det vore det inte för Neuer. Hade inte Neuer stått i mål så är frågan om det inte hade blivit i alla fall ett mål. Inte omöjligt Neuer han gjorde upp för det misstag misstaget de, Han och alla bara gjorde i början Och gjorde en fantastisk förlängning Och som sagt all cred till Juventus De så så allt också en 3-4 startspelare Vad ska man komma ihåg eh, Visserligen så saknar Bayern Tre mittbackar och eh, Någon till saknar också Robben, exakt Och Robben hade behövts idag det, får man säga, det var något som vi har diskuterat för lite här hemma, att, att en Robben där Hade gjort stor skillnad jag om de är det här två, två, målet. Ja, för även om Riberi gör det bra så han är inte tillbaka till den liksom Riberi han en gång var. Eh, och mm. Kosta inte lika målfarlig. Nej, jag. kastar ju som du har en bra insats. Men eh, man hade väl ändå förväntat sig lite mer i just avslutslägena från hans sida. Min sagt... Eh, Lottning på fredag ska vi se några avslutande ord innan den riktiga podden så att säga tar vid. Ja, lottning på fredag och eh, vem hoppas man då hoppas Bayern ska få och Wolfsburg vill säga. Ja, heter lottningen väl Benfica va? För Wolfsburg. För, ja, Ja, för Wolfsburg om man ska tänka så så är mm. Benfica för Wolfsburg sen så skulle jag alltså jag, jag har svårt att se att Real Madrid ska gå särskilt långt med tanke på att de visade upp mot Roma så, så... Det hade ju varit fruktansvärt intressant med Manchester City Det hade varit jätteintressant och Aguero gick ut idag så att det sista de vill ha är Barcelona och Bayern München. men det säger ju sig alla men, ja, precis. Jag tänkte inte äh... mycket på Pep Guardiola så... Ja, men exakt det hade ju blivit en en, en intressant match alltså på en på väldigt många plan Ja men som sagt, Benfica för Wolfsburg vore ju, ju av För då har ju Wolfsburg mm. en chans. Känslan är att Wolfsburg och Benfica är de två svagaste lagen som är kvar. Men exakt. Det är ju egentligen bara Benfica som Wolfsburg har en chans på på pappret i alla fall. Ja. Mm. E och sen så är det ja, något av Madrid-lagen kanske för Bayern München. Inte ja. PSG och Barça känns som de två tuffaste just nu i alla fall. Exakt. Det får man väl säga. Nej, men Real Madrid eller Atletico Madrid känns förlossade som att det är. Gång i gång, liksom. Även om ja. det inte är, på något sätt är, är några säkra kort Som alltid är lättare att välja ut lager man inte vill ha än de man faktiskt eh, vill det, ha. Det. Då lämnar vi över till, den, till originalpodden som rör en gång efter vignett. <skratt> Bundesliga-podden, avsnitt 8 och därmed den åttonde veckan och eh, idag så är vi ju tre stycken och eh, dels har vi en Andreas Holm som eh, fick se några riktigt unika scener på Westfana stadion i helgen Det stämmer, jag är tillbaka med min rätta dialekt <laughs> det, det kan man minst sagt säga och en annan dialekt som kanske inte är superenkel att höra alla gånger det är ju den som vi hör ner från Hamburg där en viss Filip Wolin sitter Ja, tack för den. Ja, vi brukar, vi vi brukar ju vi, vi skämta om det i alla fall. Äh, på... Två mot det Exakt, det här är en, en dialektal podd Och det jag står för den tråkigaste dialekten. För det får man ändå säga att Stockholmskan är. Absolut. Ja, ganska nexotisk. <laughs> Precis. Så en ananas. Så kan man absolut se det. Vi har ju haft en oerhört spännande omgång bakom oss som började... Under fredagen då Härta Berlin Tog i bot Schalke Och Härta fortsätter ju att imponera De vann med 2-0 Och ja, vi har ju sagt det förut men vi säger det igen Det ser ut som att Härta går mot Europaspel Och eh, Andreas för ett år sedan Slog i Härta och mer eller mindre I bottenstriden. Eh, inte, de har aldrig riktigt djupt inrotade Men de var, de var hela tiden nära Vad skulle du ha säga vad skulle du säga Har, ens, liksom, har skett under det här senaste året eh, I Härta uh. Det stora som har skällt Det är väl eh, Paldadaj Får man väl säga Han har ju fått en hel säsong här Och, och gå igenom Och, eh, och Harta har ju liksom Fått mycket beröm för sitt eh, Defensiva spel och, änt, eh, och det är väl det lite De, de, de har levt på eh, den här säsongen Och sen så har ju spelare som Kalou då Visat sig vara hitta form av den här säsongen då, Inte minst här i Vården ja, Så att, det är väl de de här delarna jag kan säga. Filip, är överraskad över hertas säsong? Ja, jag inte det. Det är ju helt otroligt. Som du sa, förra säsongen var de ju ännu ganska nära på att trilla ut. Och nu helt plötsligt sett man tre i ligan om man bara fortsätter att hugga på. Och då blir det ju för ett torsk med ett HSV. Men annars så har det sett fantastiskt bra ut. Och, och det mesta talar väl för att man är åtminstone tar en europa plats i slutändan. Vi som kanske såg samma möte förra sången kanske har ett minne av att det var en viss Leroy Sané. Det var nästan så att han slog igenom då. Han gjorde ett fantastiskt mål på bortaplan mot härta. Den här matchen inledde han på bänken. om jag är ut och cyklar och, uh, han har suttit där de senaste matcherna. Vad, vad tror du beror på att han har suttit på bänken, uh, den här Sané, som har rycklat sig i alla storklubbar i Europa den senaste tiden, Andreas? Uh, nej, men det är helt enkelt att han inte riktigt har... Uh, Kunnat hålla på den nivån han visade där Och den perioden där han hyllades om och Om igen liksom Det är väl det som är grunderna grunden han gjorde väl en eller två matcher som Som inte riktigt Nådde upp till den klassen Sen så har ju andra spelare Kommit in och, och Gjort bra ifrån sig Får vi se här nu då när det gick lite trök mot, mot Herta då om han kan få en ny chans här i nästan en match. Filip, ja. skulle du säga att han är mogen för att gå till en klubb i den dignitet som du ryktas om? Det vill säga Manchester City eller Barcelona? Nej, det är väl det här ett bevis på att han inte är... Det, han hade ju en fantastisk höst och slog igenom dunder och bak och fick vara med i landslaget och allt. Och sen, har han har väl tagit sig vatten över huvudet. Det är lätt att göra det när man är ung och dumhöll på sig, men ung i alla fall. Jag tänkte bara på på den här Jag läste idag om Martin Ödegård från, från Norge som gick till Real Madrid liksom. Där många nu liksom börjar klanka ner på honom liksom att han eh, har gått till en stor klubb och så i tid och ålder då liksom inte har fått någon, någon speltid och det är väl lite det som är risken med alla spelare som pris är som, som slår igenom när de är väldigt väldigt unga också. Är det ju snabbt Klubbar framme som vill locka över dem då. Men då tar de också 20 stycken som är lika bra liksom. och då är det inte alla som lyckas, lika, kanske lika, rättare sagt, väldigt få av dem som når hela vägen liksom. ja. Nej, jag tycker han ska bli kvar i kölk i alla fall, minst en säsong till Så att han kommer komma in i det på riktigt och bevisa att han verkligen är så bra som, uh, som han stundtals har varit för, för några år så har han inte lyckats, uh, lyckats överträffa de förväntningar som har, som har varit på honom och vi får väl helt enkelt se var Lyros saneta vägen just nu så är han fastklistrad på bänken i Schalke så att steget till de stora klubbarna känns väldigt långt borta. Hertha vann som sagt med 2-0 och är uppe på tredje plats i tabellen. Schalke är i och med förlusten på femte plats. Under lördagen så spelas ju ett gäng matcher och ett som jag höll ögonen lite extra på var ju det mellan Borussia Mönchengladbach och Eintracht Frankfurt där Nico Kovac tillsammans med sin bror Robert hade klivit in som tränare i Frankfurt. Man fick ett önskad effekt. Gladbach vann med 3-0 och det osar en nedflyttning om Frankfurt. Eller hur Filip? Ja, tyvärr. jag tanke på att Hoffenheim tar poäng med jämna mellanrum så är det väl bara en tidsfråga innan de två byter plats i tabellen. Det är ingenting jag vill säga Andreas? Uh, nej jag Visste att det skulle bli En, en tuff match här liksom uh, Mot Börsson Blab Så det var väl ganska väntat att de förlorade den. Uh, Jag tror att det kommer att bli en uh, jämn kamp mellan uh, Frankfurt, Hoffenheim och <skratt> Kanske något av lagen Ovan då också uh, Men uh, Det såg ju inte bättre ut uh, Så mycket kan man väl säga Nej det såg riktigt det dåligt ut, framförallt offensivt man skapade knappt en, en, en chans på hela matchen Gladbach fortsätter att imponera på hemmaplan, de är ju helt värdelösa borta men hemma så tar de sina pengar kliver nu upp på fjärde plats i tabellen och där luktar det istället som att Champions League eller Europa league är ett hans vi har pratat om det tidigare men var, var kommer vi se Gladbach i slutet av säsongen? Blir det Europaspel? Vad tror du Filip? Uh, nej men det tror jag han har ju var och det var ju ganska ojämna. Den usla starten har ju inte beddat för, för den här säsongen för det här del. Men nu har man ändå en fjärde plats. Man har stor chans på tredje platsen. Och jag har svårt att säga att man skulle gå miste om en europa plats i alla fall. Jag tror faktiskt att det blir champions plats i slutändan. Andreas? Eh, jag håller fast vid mitt tips att man Mönchengladbach och Schalke sluta tre av fyra. Så... Trots att härtan nu och vann här i fredagens så Det sved lite i min, i, i min egen tro, men som sagt, jag har inte alltid någon succé med mina tips. Men jag tror absolut att man ska glada att ta en om. Om jag inte är direkt på kämpskri har Filip nämnde det tidigare att Hoffenheim fortsätter att gå bra i helgen. Så vann man med 1-0 mot Wolfsburg. och klev upp på samma poäng som Eintracht Frankfurt som har kvalplatsen ner till schweizer bonusliga och uh, Julian Agesman, han har väckt Hoffenheim till liv eller hur Andreas? Absolut. Det får man ju säga. Han har ju gjort uh, riktigt bra trots patffalet här om veckan då. Men uh, fick en sån drömstart på den här matchen med tidigt mål och uh, Hoffenheim vet att de kan backa hem liksom och tajta till det här så att och Wolfsburg uh, Frustrerat och ett riktigt humörlag Så det var lite matchen En lite Full naggisman i händerna tror jag var riktigt bra på honom mm. För Wolfsburgs del så Börjar det bli riktigt kämpigt Om de där Europaplatserna tre poäng upp till Mainz Nu som har den sista europa ligplatsen Men då har man eh, till exempel Levekosen framför sig också Som, som jagar Europa Filip, eh, är det så att eh, tvåan inte ens kommer ut i Europa Till hösten? Fast de är ju kvar i Champions League och där uh, kommer de mig gå titeln. Nej, men uh, det lär väl inte ske. Men jag vet faktiskt inte, Champions League känns ju inte rimligt just nu. Uh, det är just skadorna som har ställt till rätt mycket om jag får mitt. Uh, men nog ändå, när man kunna ta sig förbi Main så kanske Leverkusen. Även om Leverkusen nu slutligen berört till negativa trend. Vi pratade lite inför den här sändningen, då sa du att du hade tänkt, du hörde av dig till och med till Wolfsburg för att prata om med, försöka få till en intervju med Niklas Bentner. Det ser inte ut att hända, kan du berätta hur Bentners situation i Wolfsburg just nu ser ut? Ja, den ser väldigt mörk ut just nu. Uh, han har varit petad de senaste matcherna och inte ens varit med i truppen. Och trots att han inte har funnit spelare som har kunnat fylla, De har inte fyllt bänken eller, eller bänken i... Uh. Förlåt om matchen har han ännu inte tagit en plats. Men nu var det väl i måndags eller tisdag som han eh, kom för sig in till träningen. Han hade försovit sig och fick inte träna något av passen dagen efter. Om det var samma dag. Jag har inte läst riktigt ordentligt. Men eh, han har fått en bot nu på detta. Och det är väl inte mycket som talar för att han eh, kommer få så mycket mer speltid under våren. Kanske han till och med har gjort sin sista match på Valsborg. Minns ni vad Dieter Häcking sa när Niklas Bentner välvades in till Våldsborg förresten? Ja, det var ett experiment. Ja, jag minns ett väldigt bra uttalande som var att de hade kollat på den översta hyllan men inte hittat någon mm. och då hade de fått kolla lite på de lägre hyllorna och där hade de hittat en kontraktslös vid Niklas Bentner vid tillfället. Så att det båda ju inte gott från början direkt. Som sagt... Wolfsburg förlorade mot Hoffenheim och Hoffenheim börjar klättra i tabellbotten. Det blir en intressant kamp där nere. Två lag som inte har särskilt mycket med botten att göra men utan är placerade i mitten av det hela. Det är Ingolstadt och Stortgart och där var det målkalas. Matchen slutade 3-3. Det var en riktig målfest och så mycket mål har aldrig gjorts på Ingolstads arena under Bundesliga-tiden. Den är inte särskilt lång. De har bara varit... I Bundesliga under den här säsongen. Eh, en annan match som slutade oogjort, det var den mellan Darmstadt och Augsburg. Slutade 2-2. Då hade Darmstadt ledningen med 2-0. Men Augsburg vände på det där. Eh, och inför den matchen så var det dessutom väldigt fina scener när Darmstadt och Augsburg-fansen hyllade en, en Darmstadt-supporter som gått bort på grund av hjärntumör som hade följt med laget. Och i Darmstadt säger man att utan, jag tror han heter Och utan honom så har man aldrig nått Bundesliga, säger man. Han han var en stor profil bland supportrarna i, i Darmstadt. Fina scener därifrån. På kvällen, ska jag säga, i på lördagen så var det ju möte mellan Bayern München och Bremen. Uppladdning inför Champions League och Bayern imponerade och vann med 5-0 mot ett Bremen som knappt togs över planhalvan. Och ja, man får ändå imponeras av Bayerns förmåga att vinna de här matcherna rätt svänkelt, eller hur Andreas? Jo det kan väl bli, det var ju visserligen Bremen, nu kom de in med ganska bra äh, Form i och för sig Men kollar man på På samt äh, Bayern Münchens historia mot Bremen Plus det faktum att de har match Så äh, tyckte jag var ganska väntat Att de skulle vinna den här matchen äh, Stort äh, Det är väl egentligen det Jaha, ja <laughs> Ja, slutar det här Mitt meningen som jag äh... kan göra Filip eh, som hamburgsupport är rätt skönt att se bremen tvålas till sådär va? Ja, fast man vet ju själv vad det är så... Eh, dessutom är det nästan de dubbla siffrorna. Men, eh, men det är inte mycket annat man kan förvänta sig när man kommer till en Serena, så, eh. I den här matchen tyckte jag dock att det var trist. Vi alla fick se Pizarro och spela. Det har varit kul, men eh, det är det ju inte. Eh, framförallt så var det ju Thiago som verkligen imponerade med sin insats. Eh, det... Han verkar ha hittat storformen här inför avslutningen av säsongen. På lördagen så var det ju två högst intressanta matcher speciellt eftersom Andreas och Filip är. Först var det ju 15 matchen mellan Leverkusen och Hamburg som slutade 1-0 till Leverkusen efter ett självmål av Albin Ekdal. Otroligt olyckligt får man ändå säga. Eller hur Filip? Det var en mardrömsmatch. Jag tyckte Hamburg gjorde det väldigt bra. Hade de hetaste chanserna ändå en... Men Berndley nu var ju fruktansvärt bra. Det var som kom ens väg. Och Leverkusen hade också några chanser. Men men egentligen inget riktigt sådär. Det hatas. kändes ju som att hammar var det starkare laget. Ja, faktiskt. Och sen så blev det liksom... Men man känner ju redan när, när det är målet kom. Då känner man att detta kommer ju säkert att avgöra matchen. och mycket riktigt blev det ju så. Ja, och sen så då efteråt så får man reda på att Jermich är borta säsongen ut. Så... Ja. Det var ingen kul match. Ja, och det borde väl betyda att Nabil Bawi får större chans till speltid framöver. Yes, han var ju satt i extra träning dagen efter redan och, och Det är väl ganska mycket som talar för att han i alla fall får göra ett inhopp på, på lördag mot Hoffenheim då Nikolaj Müller är, är avstängd. Så, så för den som vill, vill se behov i spela så får man rekommendera att kolla på Hoffenheim, eller Hamburg-Hoffenheim. Roger Schmidt höll sig i skinnet på Leverkusen men det var nära det på slutet när Tin Jedvai blev utvisad. Ja men det skulle han ju ha. Alltså <laughs> Jedvai då. <laughs> ja ja, nej, men det var en given utvisning men man såg det, det tände till i Schmidt men han höll sig i skinnet alltså men det var ja, för lugna ner, han ska vi, han ska ju tacka Leno att han har kvar jobbet för mig så Ja, som sagt Hamburg hade ju maklöst mycket lägen och fanns. Det var ju Rodnevs Rud versus Leno hela matchen. Ja, och Sverige så gick ju Leno vinnande av den striden, men eh, det var ju väl förtjänt från att säga med tanke på de fina räddningarna han gjorde. Eh, absolut. Eh, helgen avslutades med matchen mellan Dortmund och Mainz som på förhand eh, kändes som en av de absolut eh, mer intressanta matcherna. Men den matchen kantades ju jag allt annat än eller ja det om allt annat än fotboll i efterhand eller hur Andreas? Ja absolut. Stämningen dog ju efter 60 minuter när inte bara en utan två stycken Supporter på lättan drabbades av hjärtinfarkt och den, när det då kom till om att den ena faktiskt hade dött mer eller mindre på plats så, så avslutade båda supportergrupperna sina sånger och Plaggviffningar och, och sådär Så det var tyst egentligen eh, Fram till den 87e Minuten eh, sen när Hela arenan stämde upp i Jornäver och Åkerlund då, som, är en, allt, som alltid sjungs in för matcherna på, eh, i Dortmund Bland annat då. och eh, Men nu även då som en eh, Hyllning eller om man ska säga till Om den bortgång Den andra personen överlevde var, Har förstått Ja, det var hans läge stabiliserat snabbt. Det var ju väldigt mycket prat efter matchen. Det handlade uteslutande om just det här och den olustiga tystnad som, som uppstod efter att beskedet kommit fram. Och man får ju verkligen imponeras av att det blev verkligen knäpptyst på arenan. Ja, absolut. Men det, Så tycker jag det är inte bara i Dortmund utan generellt i, i tysk fotboll att, att man respekterar liksom när sådana här saker sker liksom. Det var några som det, det tog tid innan de fick nys på vad som hände Och då hörde man diverse sånger med dem. Då visslades de ut ganska fort Och till sist så kom informationen upp På, på TV också då Vad som hade hänt Så det blev väldigt speciellt då i, och, och Ja, jag vet inte vad man ska säga Äm, Verkligen Och Mats Hummel sa ju efter matchen att han han fick vibbar av det som skedde i Frankrike under terror då, den där när han spelade med tyska landslag. just den här konstiga stämningen som, som uppstod då. Mm. Jag, jag vet att Martin Schmitt, mainz tränare, sa efter matchen att han, han aldrig varit med om något liknande att han tänkte nog för att man kan liksom kritisera men att han, han trodde liksom att de kan ju inte vara tysta för att vi spelar så, så dåligt spelar vi ändå jag inte tyckte han liksom. Men sen så hade alla fått reda på det. Måste man säga att det var, det var fina scener Och framförallt skulle jag säga när, när de stämde upp efter match och man, Alla dortmund spelare stod uppradade mot den gula väggen Och eh, det var mycket tårar Ja, det är absolut eh, Alltså, man behöver inte känna personen Liksom eh, När man har gemensamma eh, gemensamnämnare som är Dortmund Liksom och, eh, Det händer ju Det är inte första gången det här händer på Västmanens stöd Det är ändå arena som tar eh, Drygt 80 000 liksom. Och, men. Ja. Det är lika speciellt varje gång. Filip uh, hur tyckte du. Vad tyckte du om det här och hur tyckte du att man hanterade situationen? Nej men. Vad ska man säga. Det är jättefint att. att det finns en stor respekt. Det är Man har gärna sett väldigt mycket. Att det finns en hel del Mindre. Jag ska gå och för varje individ innan det kommer till fotbollsräktaren emellan. Det är så här utan att få för mycket skit. Alla har med. Jag har spinnat mitt mål. Jag har spinnat mitt mål. Jag har spinnat mitt alltså 2-0 och avslutade helgens Bundesliga-spel. Eh, några av de svenska som var aktiva i helgen eh, var ju bland annat Albin Ekstahl som vi nämnde eh, som tyvärr stod för ett självmål eh, som var om man nu ska beskriva självmålet man, som sagt, oturligt sa, sa jag tidigare alltså, det, jag det. Ah, det, det är otroligt Nej. att den träffades knä och får den, det är en båge som är helt omöjlig för aldrig att ta, jag vet <laughs> inte hur man ska beskriva det och sen stolpin in på det liksom. ja. vad svikt. Ja det får man säga ja. alltså det, det är ju, Hade du varit medvetet och det, det, alltså du, Jag tror inte du kan göra det medvetet I liksom, motståndarmålet det, det, det är så Den touchar är precis Den jag fanns hans benskydd Ja och tar liksom det, det, Om man inte har sett det så Försök hitta det för det, det ser väldigt Undligt ut hela situationen Men Alvin Spelade i alla fall hela matchen Om jag inte ute och cyklar och det gjorde inte Nabil Bauer. Nej, men som sagt, det lär han får göra på. Eller inte heller om på det. Men han lär i alla fall förspelt, det tror jag. Det uttalade svenska laget sedan tidigare. Men Chikladmach hade varken Oskar-vänt som är skadad, fortsatt skadad. Jag vet inte om han kommer tillbaka, vet ni det? Nej, Nej det var han blev vi... inte uttagen i landslaget. Och det beror väl säkert på skadan. Så... Så att han var inte med och Brannemere Gota som är åtminstone gjort inhopp Han var inte ens med i, på bänken Så att han är uppsatt på läktaren Så vi får se vad som sker När hans kontrakt går ut Det har ju ryktats om Hamburg som vi pratade om tidigare En annan som var uppsatt på läktaren Det var Pierre Bengtsson som har fortsatt tungt i som Har inte spelat på länge Men Han har ju också läst idag Att han var tillbaka i full träning i alla fall Så att Jaha. Han kommer kanske Tveksamt när hans ersättare eller vad man ska säga, hans konkurrenter har gjort det bra i liksom. Eh. Men eh, varför stått så han i alla fall eh, snart spelklar i. Ja. Eh, konkurrenter med fantastiska namn är Bussman. Mm. Bussen. Eh, Bussen ja. En som fick speltid det var Alexander Milosevic. 56 minuter gjorde han eh, när Hannover förlorade mot Köln, en match som vi inte ens nämnde i det förra segmentet. Men Hannover förlorade mot Köln. Okej, okay, fast i botten 2-0, eh, men Milosevic bröt Bytt i den 56-minuten mot Hugo Almeida gjorde en halvdon insats den svenska mittbacken. Gillian Hamad satt på bänken hela matchen när Hoffenheim där vann mot Wolfsburg som vi tidigare nämnde. Och i Zweitebordensliga så spelade Josef Baffo i 90 minuter när Eintracht Braunschweig förlorade borta mot Grauti Fyrt med 3-0 och Emil Forsberg spelade 90 minuter när hans Red Bull Leipzig som inte heter Rasenball Sport Leipzig som de vill att man ska säga vann med 2-1 mot 1860 München och Chris Josef vår spelare i dritteliga, satt på bänken i 90 minuter när Hans och slog Weran Baden med 4-0. Det, det finns en del svenskare i, i Tyskland. Det är kul. Absolut. Jättekul. Och vi till nästa säsong. Vilka tänker du på då? jag vet inte. Men det finns väl en hel del som skulle kunna vara capabla att komma in till Bundesliga. Zlatan. Zlatan till Bayern München och Carlo uh. Ancelotti. Det hade ju varit någonting. Men uh, hade man välat det. Jag uh, är spänd på att se vad Ludvig Augustinsson hamnar. Han var ju väldigt attraktiv för kunn här i vintras och det blev inget. Men han borde väl kunna dyka upp på ett antal klubbars agenda. Och han känns lite bundesliga material faktiskt. Mm, Vi behöver ju fler svenska vänsterbackar i, eh, <laughs> i Bundesliga. <laughs> ja, det stämmer. <laughs> äh, ja, men sån som Levicki hade man till exempel ha svälet sig. Det där. Vi kan ta två, tre minuter om det. Det här ryktet om att Lewicke skulle till Hamburg kändes väldigt placerat, eller hur? Ja, jag vet inte var det är upp uppifrån. Jag har inte hört någonting. Konkret om det egentligen. Uh... Jag vet inte vilken tidning det var. Det var någon från södra Sverige. Jag kan inte komma ihåg vem det var. Men som nämnde att Hamburg, det var här var jag alltså under januari att Hamburg hade kollat på Levick och att man hade liksom konkret förfrågan på honom. Allt jag kunde ta reda på från de jag känner nere i Tyskland och sådär, det, var, det, fanns liksom, det fanns ingen info om att han överhuvudtaget skulle ha varit på Hamburgs önskelista. Alltså, nej, det du... är, är ju vi pratar om <laughs> uh, Alltså det skulle inte förvåna mig Hamburger är intresserad av honom Men uh, för det första Så är han kvastan Rejäl slant efter att han 21 EM och det var inte långt kontrakt om en Malmö men det känns väl som att det är Ganska långt med tanke på Att han bara vattnet i två säsonger uh, Så nej ja, det, det kommer inte ske liksom Men uh, det hade varit en bra en Kul värning han är ju trots allt fostrad i han Tyska kan han ju, så att steget är ju inte jättelångt för att han skulle komma tillbaka. Uh, I Bayerns slag finns för övrigt en svensk också. Thomas Isherwood som lämnade BP i höstas tror jag, för att gå till Bayern. Har ingen riktig koll på hur det går från. honom. Där ska jag säga. Vi lämnar svenskarna för att gå lite snabbt på den här vår fina europakoll. Och uh, eftersom att uh, det är onsdag så vet jag att uh, när vi spelar in där så vet vi att imorgon så är det lite europa League matcher och se fram emot och bland annat och Andreas Dortmund, de har faktiskt redan bett sig till London för att möta Tottenham och de har ett utgångsläge som är högst sagt bra. Ja, det ska ju inte vara några konstigheter. Det räcker ju med ett mål i London där för att, och så behöver Tottenham göra fem så att det kommer en, det överläget känns väldigt bekvämt faktiskt jag är inte alls är orolig för att de ska falla igenom där. De tar nu högst seriöst på det, för det är ju ett väldigt bra lag man möter. Som sagt, Dortmund har med sig 3-0 från, från mötet med Tottenham på hemplan. Vi pratade lite om det innan vi satte igång här. Är Liverpool en dröm eller en mardrömslottning skulle du säga Andreas? Det är en drömlottning men i final. Filip? Eh, nej men ja det är Samma som Andreas då det finns om, man så nu låta, om man nu låter i finalen Jag vet inte <laughs> eh, eh. Nej men Det, <laughs> det har varit ett trevligt möte i finalen Två klassiska klubbar och så finns det ju Lite extra krydda Med tanke på vem som lever Liverpool Samtidigt är det väl så att Ska det bli riktigt speciellt så vill man väl ha klopp Till Westfalen stadion Det får man ju inte i en final Men eh, ja, ta semifinaler då Då Eh, jag skulle kunna säga att eh, det, det kan vara en drömlåttning För det skulle möjligtvis kunna betyda Att vi kan spela in en, en podd Där vi alla är tillsammans i samma rum Från Dortmund Ja, eller inne ja, på arenan in, in, Inne på arenan <laughs> 20.30 på kvällen <laughs> ja. Många gäster <laughs> eh, Vi, eh, ja verkligen Som sagt, vi förväntar oss att Dortmund går vidare Och förhoppningsvis jag Liverpool också Så får vi väl prata om hur den lottningsutlottningen är ju på fredag eh, det andra tyska laget som spelar i Europa League är ju Leverkusen. Och de kommer med underläge 2-0 från bortomöten med VRL. Och Villareal är ju tillsammans med dortmund som de kanske två favoriterna någonstans till att ta hem i Europa League. Eh, vad tror du om Leverkusens chanser att kunna vända det här underläget, Filip? Eh, nu har de ju som sagt hemmaplan på torsdag. Så det är någonting som gynnar och så kommer man stärkta från seger mot Hamburg även om man inte lyckades Göra mål där och imponera, det är väl egentligen aldrig riktigt. Men nej, det ska väl mycket till för att man ska ta sig vidare. Nu. Så, jag ger dem inte så goda chanser faktiskt. Andreas? Ja, jag tror det klarat. Kort och koncis, gillar vi. Vi tror att Dortmund går vidare, leverkusen åker ut och det känns för rimligt med tanke på vilka resultat vi hade från förra veckans matcher Jag tänkte att vi skulle ta upp en liten punkt där vi går igenom vad Panini, det vill säga de som gör de här alberna inför de stora mästerskapen vilken trupp de tror att Jogi Lööf kommer att ta med sig till EM i sommar i Frankrike ett EM som Tyskland är en av de absoluta favoriterna till att vinna. Jag vill höra era tankar på vad ni tror om möjligheten att Panini faktiskt har rätt. Om vi kollar igenom den trupp som Panini har tagit ut för Tyskland till så har vi mål, Manuel Neuer och Mark André till stegen. Ingen tredje målvakt. Men det känns väl ändå rimligt att nå och till stegen ska med. Ja, så ställer väl mellan Lein och, och Lövs favoritstiler där bakom sitt allt alternativ. Kring vi trapp, tycker du? Ja, just det. trapp. Herregud. ja en <laughs> <laughs> trapp kan man, kan man i Sverige Ha mycket kul med, med att. Trapp. Men nej, det skulle fara mig inte förvåna Om det blir eh, Silo Och, v och, och ja. bak, bakom Norge Weidenfell. Det skulle ju alltså, inte om, om Dortmund tar sig långt i Europa League Så tror jag att Weidenfell skulle kunna Komma med bara för att han, man ser det Som en sorts erfarenhet från sådana typer av matcher ja, ja, Men han kan ju inte peta trapp Här ja, det en kan ljud Kanske en falsk <här> ja, en falska Trapp Lägg av Jag orkar <laughs> eh, I backlinjen så har de tagit ut Och det är inte många spelare där eh, Boateng, Hummels, Hektor, Ginter Och Dorm mm. intressant Ginter känns ju given Med tanke på att han kan spela lite varstans eh, Även om att han är Den bästa av dem allihopa Så, eh, så är det ju truppspelare Att ha med Do Dorm ja, känns bara... väl inte så given ändå Nej, Nej jag ska jag ska det ska vara istället. Nu, nu ska jag säga att jag gillar vad, vad Dom har visat här under våren, men det, han har ju ändå varit borta och varit skadad under hösten. Alltså han har ju inte haft jättemycket tid på sig. Nej, visst. Ja, men det är jag också två månader och tre månader och tre i Det kan ju bli kan till Kevin Gråskrötsdorm kan ju ändå spela ja, vänstervack, högvakt och. Han spiller höger. Ut det senaste jag såg honom spela så att han kan säkert spela vänster ut också. Är... Ja, du är ju liksom, liksom Ginter liksom är väldigt allround spelare. Eh, du gör sig ser. Ginter tycker jag gjort Han är egentligen mittback liksom när han kom till Dortmund Men han har ju inte så som högerback då. Sedan andra roller. och eh, Du är väl mer skola vänsterback tycker jag. Eh, Men nej. Eh, äh. Ja, jag är också svårt att säga att Durm ska spela till så pass bra tycker jag inte är ännu i alla fall, men det är klart att man behöver någon för att ta upp vänster backplatsen, men eh, Ja, det är ju i så fall om Durm ska med så eh, tycker jag väl att eh, Schmelz eh, står och knackar på dörren också liksom. Så är det nog på mittfältet eller centrala mittfältet så har vi Kristoff Kramer, Ilka Gyndigan Bastian Schweinsteiger och Toni Kroos Och jag säger att Bastian Schweinsteiger kom i form av att han är lagkapten Inte för att han har presterat så mycket, mycket skada Men Kristoffer Kramer Känns som ett frågetecken va? Ja oh, Absolut Det känns ju... Så mycket lever kvar från Förra, förra Säsongen och inför VM Och så där om jag tanke på att man har Kedira, Gundogan, Kroes och då Ginter som skulle kunna spela på mittfältet så känns det onödigt att ta med en kramor istället för att till exempel Gomes eller Bellarabi kan jag tycka. Verkligen. Sen har vi en hel drös spelare som antingen spelar på en kant eller som falsk nia. Eh, Lukas Podolski, André Kjulle, Max Kruse, Marco Reus Messud Özil, Julian Draxler Thomas Müller och Mario Götze. Eh, Mm. Jag vet inte, Podolski, ska han verkligen vara med i en EM-trupp? Nej jag sa, Eller, det det. jo det vill jag då <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Pratar i spårsvis så nej Men uh, fan alltså han säger... går, det, går, går det att genomföra ett mästerskap utan Podolski liksom Tveksamt, och han sägs ju vara en otrolig stämningshöjare Ja, precis Men uh, vad fan, ska Gött som är där alltså Götze och Max Kruse känns tveksamma i min värld. Även Anders Kjell inte givet. Nej, man ska Kruse med? Jag ska ju Podolski med. Och jag ska även gå med kan jag tycker. Så det är ju... Nej, Kruse ska åka i så fall. Kruse som haft sina bekymring nu när, han, när han torskar sina 75 000 euro i en taxi i Berlin en, en, en morgon. I... Och så sig med Nutella. Ja, det är jobbigt att heta Max Kruse. Mm. Och sådana historier brukar faktiskt Jogglövet gilla, så att det är väl inte helt säkert att han kommer med. Om man nu bara ska kolla, den start, start 11 Panini tror att Tyskland kommer att ställa upp med. Den ser ut som följer i mål. Känns rimligt. En backlinje som står av Ginter Boateng Hommels Hector. Ja. ja mitt lösa är ju spiket i alla fall. Andreas, är du med på det? Eh, absolut. Eh, centralt eh, defensiv mittfältare måste jag säga Kroos Schweinsteiger. Rimligt va? Ja, oh. i Lööfs så. Ja, precis. Exakt, om ja, man tänker <laughs> i Lööfs <ögon>. eh, <laughs> Den offensiva trean Götze Özil Reus. Den känns också ganska givet. Högetecken är på Götze som sagt. Men han Den som var uh, helt okej. Ja. Och ja. vem saknar vi då på topp? Uh, den fantastiska müller. Müller. Som, också, ja, exakt, och som blev utnämnt till någon sorts stjärnspelare, jag har dålig koll på det här med Panini men som sagt, Panini verkar ha koll på läget ja, men, ja. det lär väl bli liknande det, det, det är, ju, är ju lite så Löv är ju inte känd för att rotera om sådär jättemycket heller i sina sina trupper han blir nästan chockad varje gång det är eh, ett, ett nytt namn eller han, han vänder om liksom men eh, Ska man det ska för den här truppen så känns det som att det en gång blir ett, ett lag utan någon direkt anfallare. Inför eh, VM 2014 skulle man ju försöka fylla den rollen med Pierre-Michel minns jag. <laughs> det gick inte så bra. <laughs> Nej, det gick inte så bra. Men fan, så bra han var den säsongen. Absolut. Då hade man dock också, en, då hade man också möjligheten att välja en krisling i, i hyfsad form. Uh, att han inte med den här truppen kan jag Köper desto mer Jag sa bara Alexander Major vad är han? Han är skadad just nu faktiskt <gård> ja, ja. Men allvarligt talat så Mario Gomez förtjänar verkligen en plats Jag tanke ja, på att han gått från i Turkiet Så det är ja. konstigt faktiskt Om man väljer att ta med Jag Till exempel en Kramer eller en krus ja, Men, men samtidigt tycker jag Att det är dags för att ge Kevin Lite spiselandslag spaceland alltså. Mm, Fast den här sången har Jag, det är så stort, jag i can't beat the net. Yeah, really like I can't beat it. I can't beat the opponent. The first one won. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's It's På fredag så drar ju nästa omgång av Bundesliga igång den 27 i ordningen. Och återigen så är det Schalke som spelar fredagsmatchen och nu är det mot Borussia Mönchengladbach. Förra fredag så var det 3 mot 4. -an. Den här gången är det 4 mot 5:an. Gladbach är otroligt dåliga borta men ändå skulle de väl ha en chans mot Schalke eller vad tror du Andreas? Absolut har de en chans. Eh, väldigt öppen match tycker jag. Det är svårt att och säga om eh, mer än just hemma och borta fördel det i den matchen. Eh, Antar att vi kommer att se ett helt annat kälken än, än, än i Berlin då. Eh, riktigt bra fredagsmatch faktiskt att hänga i soffan framför. Minst sagt faktiskt. Det är 20:30 på fredag. Och på lördag så har vi som alltid gängmatcher. Eh, wolfsburg Darmstadt. Filip, vad ser du om den gamla dängan? Ja, det är väl på stora chans att Hänga på i toppen och Att man ska göra det nu Så det är tre poäng som gäller helt enkelt Och tema mot Darmstadt Så finns det inte, många inte många ursäkter Utan den ska ju bli en seger. Så det förväntar jag mig liksom. Det är ju fan bra på bortaplan Darmstadt alltså. Tredje bästa ligan efter Bayern och Dortmund Ja, till och med det. Uh... Är ja, det så pass? Jag <laughs> ja, och ändå ligger de där ja, de ligger Ja det sjukt faktiskt jag, tror, jag visste bara att de hade tagit de flesta poäng Av 27 poäng har de tagit 19 på bortaplan Ja Ja men jag ja, äh... det, kul ja, det blir ju riktig kristämpen på Wolfsburg Om att skulle gå och vinna den här matchen Sen så Har ju inte riktigt Wolfsburg inte riktigt stabiliserats här Utav allt de krusade och och rykten hit och dit Så Vår äh, äh, som måste ju vinna den här matchen För att ha en äh, fot med i Europa Kampen Champions League trycker jag nog redan i kört liksom, äh, Att gå till Champions League alltså. ähm, Ja det är spännande Det blir äh, verkligen Och äh, det är en viktig match för båda parter Den ena att hänga med i Europa och den andra För att distansera sig lite från bottenstriden Eh, förra helgen eh, så mötte ju Bremen Bayern och Mainz Dortmund och nu möter Bremen och Mainz varandra Bremen tar emot Mainz på hemmaplan och eh, Andreas eh, det känns som att eh, Mainz kommer att eh, vinna den matchen va? Ja kanske Nej ähm... eh, du tycker inte alls man du höll inte med mig om det äh, Inte att de kommer vinna enkelt, jag tror inte det faktiskt jag... Vill inte egentligen så här prata så mycket om matchen I söndags rent spelmässigt Det känns kanske inte schysst liksom. Men det man såg var inte direkt uh, uh, jättebra uh, Då möter de sig då Men Bremen kommer från en ja uh, säga Det är väl en träningsmatch för dem nästan På liksom, att möta Bayern München Det känns som att Det uh, uh, blir mest till att stå på hälen och försvara sig uh. uh, man tänker på det så här, det är matchen dess Dessförinnan så jag tror jag ändå att Bremen Har något uh, positivt på gång här då. Uh med publiken i ryggen så samt att de är väldigt desperata för poäng så tror jag att de faktiskt kan ge Mainz en rätt bra match Filip, ditt Hamburg har ju hemmamatch mot Hoffenheim och eh, ja du det, det brukar ju inte hålla det så positivt men här får man ändå säga att Hamburg ändå har något sorts favoritskap eller nu. Ja men det är ju ett jobbet möte och en jobbig motståndare. Uh, var ska man mot utgjort och sen slår man Valsborg i matchen eftermiddag 1-0. Liksom. Ja. Hoffenhamma är ju faktiskt ligans sämsta borta De Då må det vara att Hamburg är ligans ojämnaste lag slagsöra då. <laughs> Nej, jag vet inte. Men uh, Hamburg saknar ju då till exempel Dermich och Müller som är skadade respektive avstängd. Och det är ju tunga avbräck även om Dermich mässar suttit på bänken de senaste matcherna. Men uh, jag skulle ju säga att krus faktiskt känns inte helt. Kom väl lite Jag vet ja. ja. Bayern München åker till Köln för att möta jättebockarna. Andreas, uh, vad tror du om Kölns chanser mot Bayern? Noll. <laughs> Nej, det behöver inte vara med så. Nej, Bayern som sagt. Många kanske tror att de kommer att slappna av men de vet ju att de har Dortmund-hackar och att de inte får, får tappa så att eh, chansen är nog rätt små för att kunna ska få med sig något och deras form har inte varit så fantastisk även om de vann mot offer. Eh, och Filip brukar jag för vana att få de här riktiga skitmatcherna. Den är inte jättedålig men så att det är ingen kioskfältare. Inte direkt, jag hade heller tagit en som kommer efter i så fall. Men, uh... <skratt> men vad ska man säga? Härta bör ju ta detta. Uh... Ingolstad är ju fruktansvärt tråkigt och i Härta var 0-0 jag ska precis säga det är ju defensiven mot defensiven 1-0 eller vad är det i Isevic kanske eller tre nya poäng till Härta 1-1 Leshkano kanske om det finns tre lag skulle jag säga i bonusliga som man ska fundera på att spela underspel på så är det Köln, Härta och Ingolstadt för där vet man att det inte är målrika tillställningar fast som man nu väljer gör så blir det sådana här 3-3 matcher för Ingolstad att spela senast jag, vet inte. jag ska försöka agera tips-expert på Football United och det går ju sådär kan jag säga. För det, är ju... det blir jag aldrig <laughs> som det är tänkt. Det är Bundesliga släga ju för fruktansvärt logiskt. Nej, det får man minst sagt säga. Jag... Jag lyckas dra in några tips, bland annat att Kön skulle ha under 1,5 någon match och sådär och till rätt hygglighet. Men jag är ju jag är på att spela för jag går alltid på att det ska vara så högåt som möjligt, men det är inte det det handlar om. han har hittat de bra spelen. Ja, jag får vara mer stolt över att jag satt har och seger mot Stuttgart, för det var det inte mycket som talade för. Nej, alla spelade på Stuttgart där, så du måste ha gjort en hacka. Jag sett det jag, det, fel, jag. det jag blev mest nöjd över... Det jag blev mest över det var när jag spelade att över 1,5 borta mot Bremen till Odds över 3. Då blev jag nöjd. För jag visste att Sandra Wagner skulle fixa det åt mig. <laughs> På lördag klockan 18.30 så är det ja rätt intressant att i bottensriden mellan Frankfurt och Hannover. Och Hannover har vi räknat ut så många gånger. Men Frankfurt ja, de är verkligen i behov av en seger nu, eller hur Andreas? Absolut. Och det kommer de att ta också Han är Kört i botten Formkurva spikrakt neråt och, eh, nej, Förlorar liksom hemma mot Kunva eh, Jag kommer vilja ha de poängen så mycket mer Så jag är rätt övertygad om att de Kommer vinna eh, Känslan av att det kan bli eh, Både 2 och 3-0 kanske Filip? Äh, jag tror väl att det är kört för Hannover och Frankfurt lär av ta detta. Och, äh, nej men det tror jag. Jag skulle säga utan att vara ett 2 ironisk nu så det är det ju en drömmatch att se på plats. Så jag har hade kunnat ta nästan vad som helst för att få vara på plats. Eintracht Frankfurt, Hannover. Faktiskt. Alltså, ja. Jag tror det är, det är en ja. som här 6-2-match liksom, och jag har ju någon ja. dragning till Frankfurt faktiskt. Ja, men om vi, om vi liksom ska se det rent krass så är det, vi har vi ju sagt att nå för mer och mer uträckligt det här är ju sista chansen för dem att faktiskt Nej, det finns en hara de har Nej ja, men vinner de så är det bara, kan det bara vara fyra poäng. Jo men kolla, alltså, alltså, vad är det två säger på de senaste 15 matcherna? Och sånt. Som så möter då. de nyhjorda i kvalsen och så ja, det, De börjar ju närma sig negativ statistik som är sämre än Tasmania Berlin som har alla jävla negativa rekord du kan hitta mm. i bonusliga. Så att, nej, det ser inte jättebra ut för men har, har man en landslag som är lagt mellan stolperna och ligger sist på 17 poäng så är det ju någonting som inte stämmer. Uh, ja, det, han måste ju ha blivit matchens ledare x antal gånger fan för den här säsongen, typ alla. Och det är det gånger. som är så Verkligen. Uh, det, det säger rätt mycket om ett lag. Det är lite som att Mattias Hugosson alltid var jävligt bästa spelare när han spelade. Exakt. Det är kört va? Han är för han får. Det är tråkigt. För det är ju en, det är ju en klassisk klubb som har, fin arena, som, uh, har fina regna som och fina barn till HSV så. Ja. Jag vet, jag vet inte om jag håller med om det, men... Vad är det du de, de behöver... De, de behöver. <laughs> jag är ingen Hannover-vän Men de har en fina arena? Nej, de, de är Tysklands kallaste arena. Nej, möjligtvis att Hamburgs... Volksparkstadion är lite kallare, ja, men det är så fan, jävla kallt. Men... Uh, de de behöver hålla om. i... Han är nog för att ladda om i andra ligan. Alltså. Eh, känns som att man har väntat på det här. Att det skulle hända att de åker ner. Fast det att kolla på statistiken och Till exempel förra säsongen. När de då var nära och ut. Så, det var ju fram till vinteruppehållet. Så hade man ju häng på Europa-platserna. Och sen bara rasade man. Och sen lyckades man ta poäng i de fyra sen, sista matcherna. Så det har ju gått fort ut för. Allt tack vare att Lars Stindel förtjänade. Ja, det ja, svär kan jag. Jag måste bara följa i med Hamburgs här, eh och arenan där. Är att det också är den största tisen i sin för att när du väl kommer med s eh, Ut dit så tror att du är rätt nära arenan och sen så går det liksom en evighet innan du kommer fram till arenan för du går helt du går liksom i fel riktning känns det som hela tiden. Det är väl en kilometer eller vad det är. Det känns fruktansvärt långt. Nej, ja, jag Stockholm. Han är från Stockholm för ja, men det är äh, för att vägen tar av. Nej, den är hemskt jag tycker en fruktans... Det är en fina arena men jag tycker jag var svårt för en. Ja, alltså, okay, ja. Det är nu som Andreas du är från Stockholm. Vad? Edvard gör det är för, för att gå och lägga bort på plattformen till turen. Ja, Åh, var... ska lova mig. gå så långt. Så. Men du vet jag, det är faktiskt bussar som uh, är från. Det är för låta människor. Ja, och okay. du får... man får aldrig plats på dem för det är alltid så mycket folk. framförallt om man ska därifrån <laughs> Jag vet, så det det det det ja Vi släpper den diskussionen Och går på söndagens matcher Och först ut så har vi Stortgart Leverkusen Och ja Stortgart eh, levererar ju med jämna mellanrum Kommer de att göra det även i den här matchen Filip. Ja det blir 5-5 Det är ju liksom upplagt <laughs> Tippa över 8,5 ja. Leverkusen fortsätter att vara i behov av seglare Om Roger Schmitt ska kan det jobbet Så är det ju Uh, speciellt när de åker åt Europa Europolyg imorgon vilket de väntas göra så Jürgen Klopp behöver alltid men Stuttgart är ju ett lurigt gäng uh, minst sagt så jättesvårt att tippa den också jag så här välända att Stuttgart är en av favoriter men, uh, men ja det, jag vet inte det kan spela ut som helst som sagt allt, älska helgarderingarna. Nej, ah, det kan sluta hur som helst. <laughs> ja, det är, bara, ju, det är ju... Det är, det, är, det? Det är ju sant. Jag försöker gå in på spåret men det är ju omöjligt. För det, alltså, om man tänker efter att stuttga ja, Det kan ju verkligen sluta hur som helst. Antingen så blir det ju en sån här överkörning från något av lagen eller så blir det ju en 5-5-1. Eh. Eller 0,0. 0-0. Ja, det, det skulle inte få mig. Nej, 0-0. Kan det... det blir... Ja, det kan bli 0-0. Ja, det kan, det kan, kan bli vad som helst. <laughs> kan, kan det bli vad som helst? Det är augsburg också, Andreas. Uh, nej, det kan inte bli 0-0. <laughs> uh, faktiskt. Det kan jag säga. Uh, gillar inte att möta Augsburg på bortaplan. Alltså. Det känns alltid jobbigt att åka dit på något sätt. passar ni vinner vi, alltid där. Jo, precis. Vi krossar dem hemma i höstas också. Jag minns med Aubameyangs hattrick och... Av uh, 5 tror jag att det blev uh, nu kommer Reus uh, med bra formen av varken steppet ut på sistone Och uh, Dortmunds Offensive känns faktiskt just nu uh, Bättre än på uh, På hela våren egentligen kanske uh, Nu, nu att, vet ja, man ju att Reus Kommer skada sig i Europa League bara för att det säger så där. Ja uh, eller att Dortmund kommer Förlora med 7-0 liksom <här> Men Men uh, det kommer i alla fall bli mål och Jag tror inte att Augsburgs försvar kommer att kunna hålla ihop det i 90 minuter faktiskt. Nej det har sett skaket ut där Så att, eh, stor, det känns som att Dortmund kan hänga ett par baljer. Innan vi lämnar er så tänkte jag att vi ska bara uppdatera om var ni kan hitta oss på sociala medier Filip Yes det är Twitter som gäller och det men Folin med 0-2 Andreas Snabbla Andy Holm Mej hittade ni på sån här Nilsson och eh, vi avlöjda direkt på den så är det Bundesliga-botten med gmin.com eh, Vi hörs igen nästa vecka.